«Дивлячись на них, я починаю сумніватися, що я поет», – розвів руками Лукан і обхопив трибуна за плечі. «І якщо вони ненавидять Нерона, то я люблю його». Цю нараду теж спіткала тяжка і гірка невдача. Хто втікав, хто заснув. Дебеле Епіхаріда, завзята революціонерка, плювалася з огиди. Лукан лише посміювався. В останню мить, коли змовники намірилися розходитися, з двору в дім забіг пес – це був величезний, впівлюдського зросту, рудий собацюра, господарів улюблениць. Лукан довго дивився на його руду шерсть, а потім вигукнув «Нерон!». Усі радісно повторювали нову кличку собаки. Але згоди вони дійшли тільки в цьому. Епіхаріду заарештували тієї ж ночі, коли вона поверталася до себе додому, з леденної комірчини на околиці міста. Вона не пручалася, мовчала, і у в'язниці теж не прохопилася жодним словом. Воїни били її по обличчю, з носа й рота юшила кров, тіло перетворилося в криваве місиво. Однак жінка – ні пари з уст. Ці палки і красномовні густа, що часто промовляли перед моряками, неначе наче втомилися. І нікому більше не потрібні заніміли у в'язниці». Епіхаріда повісилася в камері, німота, на яку вона прирекла себе, злилася з вічною німотою, яку ніхто не здатен був порушити. Пізон теж скінчив рахунки з життям, і тоді все прояснилося. Раб брамник, що впускав до будинку Зодіка з Фанієм, розшукав Епафродіта і розповів йому про змову. Арештували Флавія Сцевіна. В нього знайшли заповіт. Потім настала черга Натала. Невдовзі похапали всіх змовників, за винятком Фанія і Зодіка, які вчасно дали драла. Сенека питали заарештовані, і тепер його ім'я було у всіх на вустах. Сподіваючись уникнути суворої кари і знаючи про дружбу поета з імператором, всі вказували на нього. Аристократи і вершники видавали один одного з головою – і те, про що під час зустрічей не наважувалися казати відверто, зараз вигукували майже з насолодою. Лише кілька радикалів трималися гідно. Воїни, чиє ремесло вбивство і смерть, не зрадили революції. Сульпіцій Асперг наостанок виплеснув усю свою зневагу в обличчя імператору, а тоді помер. Багатьох повбивали під час арешту. Латерану не дозволили навіть попрощатися з дітьми, Трибун власноруч задушив його дома. Нерон шаленів, його збурила змова. Сама думка, про яку раніше лякала його, він немимовно зрадів, що може тепер вершити суд з чистою совістю і віддавав усе нові і нові накази. Він нарешті зрозумів, що треба робити». Язниці були переповнені, в них уже не вистачало місць, а змовники усе приводили і приводили. Окрім офіційних доносчиків, діяли також раби і вільновідпущеники, котрі могли виказати свого господаря через ляпас, отриманий років десять тому. Місто заціпеніло від жаху. Серед білої днини в оселях запанувала нічна тиша. В кімнатах не наважувалися розмовляти навіть при зачинених дверях. Стіни теж мали вуха, поодинокі постаті скрадалися вулицями. Годі було збагнути, боїться людина чи лякає. Донощик вона чи майбутня жертва, а може і те і інше. Хто розмовляв, викликав підозру, хто мовчав, ще більшу. Ганити імператора вірна смерть, але й хвалити, й славити теж небезпечно, бо за цим безумовно щось ховалося. Сотні людей умирали, бо в них на горищах знаходили запилені статуї Касія чи Брута. Деяких кололи мечами лише тому, що вони нібито схилили голову, проходячи повз ці статуї. Винищу всю знать, наказав Нерон, хай залишиться тільки просто люди. Він почувався щасливим і бадьорим Натомість люди були зажурені Вони ховалися в своїх домівках При гніченні, як колись ховався імператор Хто ще залишився, спитав він у Епофродіта Усі поплатилися за зраду, відповів секретар Хай усе йде своїм ходом, сказав імператор Треба звикнути до смерті, тоді вона не страшна Що тут такого? Лице блідне, серце зупиняється, нічого особливого Секретар стежив за обличчям імператора, що світилося від нездорового захоплення. «Та все ж цікаво», – провадив далі Нерон. «Можливо, лише цей становить справжній інтерес на землі?» «Навіть смішно. Деякі витягуються з такою пихою, що аж сміх бере».